Evrei 13. Stăruiți-i în dragostea vrățească, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de ce ce sunt în lanțări ca și cum ați fi voi legați cu ei, de ce chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespărcat.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 Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor lor de viețuire și urmați-le credința. Isus Hristos este același ieri, azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este mai bine ca inima să vă fie întărită prin har, nu prin mâncărui, care n-au slujit la nimic celor ce l au pozit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujba din cort. În adevăr, tropurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru păcat, sunt arse de tot în afară din tabăr. De aceea și Isus ca să sfințească norodul cu însă și sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocarea lui. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei privegează asupra sufletelor voastre ca unii care ar să dea socoteala de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspitând căci așa ceva nu va ar fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne părtăm bine în toate lucrurile. Mai ales o rugăm cu stăruință să faceți lucrul acesta, ca să vă un înapoiat mai curând. Dumnezeul Păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a scula din morți pe Domnul Osul Isus, marele păstori al oilor, Să vă facă desăvârșești în orice lucru, ca să faceți voia Lui și să lucreze în voi ce este plăcut pe Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuiere, căci v-am scris pe scurt. Să știți că frată lui Timotei s-a dat drumul. Dacă vine curent, voi veni împreună cu el să vă văd.